Amics i amigues de la ràdio, compartim de nou una altra edició de Catalunya sense barreres. El programa on les persones amb discapacitat i malaltia mental són la part central dels nostres arguments. Eh, Toni Frandete Cora, bona tarda. Bona tarda. Eh, benvinguda, amiga. Ben trobada. Acompanya! A les zones. <ríe> en aquest programa, la família ocuparà un lloc destacat dins de les nostres entrevistes. M'agradaria, Toni, tu, que coneixes bé eh, les famílies de persones amb discapacitat, especialment amb discapacitat intel·lectual, tants anys dedicada. Per tu, quin paper ha tingut la família en el canvi radical de polítiques d'atenció a les persones amb discapacitat a la història del nostre país? Perquè tot això ha canviat moltíssim. Sí, ha canviat molt i molt, però va tenir un, un inici, un inici basat en la força, en la unió de pares i mares al davant d'una situació concreta dels seus fills que es trobaven sense recursos per tal de poder-los donar l'atenció que necessitaven. Parlo, sí, de persones amb, amb discapacitat, perquè és el que he, he viscut durant molt, molt de temps i també he viscut aquells eh, inicis a, a partir dels, dels finals dels 70, en el qual ja s'havia ja sentat bastant la base de, de l'associacionisme, però és evident que qui estava formant, qui estava empenyant, reivindicant Uh, escrivint, creant, uh, eren les famílies. I afortunadament uh, van saber implicar uh, professionals i muntar uh, serveis, escoles, centres... avances es deia de profuns. Ara, evidentment, no, no, no s'utilitza aquesta, aquesta nomenclatura... Però si no hagués sigut per a aquesta força, el camí ha recorregut fins ara, que és molt, segurament no hauria estat de la, de la mateixa forma. Ni tindríem el teixit associatiu tan fort aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat. Hem de dir que al segle XXI la família continua sent el pilar fonamental en l'atenció a persones amb discapacitat, especialment quan es troben en situacions de dependència. Sí, la família és el pilar fonamental amb tots els casos, però a més a més ara, i, i aquí en aquest punt parlant de serveis socials, sí que voldria fer un incís parlant de que potser s'estan destruint avenços de l'estat del benestar s'està deixant sense protecció als sectors amb menys eh, ingressos. Sí, he llegit un article que m'ha impactat bastant. Eh? És un article, de, bueno, un bolletí que es diu l'actual.cat de Castellà del Vallès, però en el qual es fa un resum de l'actuació dels serveis socials en l'últim any i ens trobem de que és una, una situació extrapolable a la resta, a més a més, eh? que els serveis socials estan actuant amb assumptes imprescindibles de les famílies, que les famílies han esgotat prestacions, eh, subsidis, estalvis propis i, i de familiars, i que avui en dia tenir una feina no és eh, poder sortir d'una situació de necessitat. Efectivament. Doncs mira, amb aquestes reflexions inicials supervàlides per ubicar-nos bé en el tema i en el que representa la família per les persones amb discapacitat, si et sembla, Toni, donem passa al sumari de temes del Catalunya sense barreres d'aquest cap de setmana, del 5 i 6 d'abril. Ja sabeu que estem al mes de les aigües mil. Avui tindrem el programa la Rosana Monllano, psicòloga de la CIC Corabant i responsable de la secció de família i discapacitat. Amb ella sabrem quins són els conflictes més habituals que ens podem trobar dins de les famílies i com es compliquen aspectes de relació quan hi ha una persona amb discapacitat entre els seus membres. Primer tema del programa. Moltes tard, l'espai d'entitats, tu mateixa, Toni, ens presentaràs la tasca de Ventijol, associació per a la salut familiar i comunitària. Entrevistarem la Carme Bosch, directora d'aquesta entitat, centrada en ajudar a resoldre conflictes entre pares i fills, violència familiar, problemes d'addiccions, depressió, estrès, entre d'altres. www.ventijol.cat per seguir des d'allà tota la informació d'aquesta entitat. A la part final del programa, com sempre, ens toca tertúlia de gent gran que, sens dubte, eh, els nostres companys i companyes grans han conegut un model molt més tradicional de família. Aquesta tarda parlarem de persones centenàries per això. Sí. Eh, segons la nostra gent gran, què hem de fer per arribar als 100 anys? no han conegut ells i elles, persones d'aquesta edat? A veure que ens expliquen. I que sí. Doncs vinga, ens posem en marxa. Salutacions eh, del Toni Huguet, al control de so, en qui de seguida fem una primera aturada a la història. L'emperador Claudi és el protagonista aquesta setmana a la secció Història i discapacitat de la Carmina Coromines, un personatge amb molts hàndicaps que va marcar grans pàgines a la crònica de l'imperi romà. Bona tarda. Des de ben petit, l'emperador Claudi va mostrar problemes de psicomotricitat. Era coix, epilèptic i tartamut. Patia rebuigs tant per part de la seva mare com de la seva àvia. A la cor romana se'l tenia per un babau i se'l mantenia apartat dels assumptes públics, concentrat en escriure estudis històrics sobre atruscus i i cartaginesos. Quan la guàrdia pretoriana va assassinar Calígola, va coronar Claudi, pensant potser en posar al capdavant de l'imperi algú manejable. Claudi es va revelar com un home intel·ligent i un emperador capaç, restablint el model administratiu d'August, repudiant l'absolutisme a favor d'una major col·laboració amb el Senat, establint les bases de la burocràcia imperial i estenent la ciutadania romana entre les províncies. Va impulsar la conquesta de Britània, l'anecció definitiva a l'imperi de Mauritius. Itània i els territoris orientals de Lícia, Pamfília, Judea i Tràcia. Agrippina, la seva neboda i última dona, el va convèncer perquè designés successor a Neró, fill d’un matrimoni anterior d'Agrippina. Aconseguit l’objectiu, Agrippina el va enembarrenar i va veure accedir al seu fill al tron imperiat.. Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Ana Hernández. iniciem el programa d'aquest dissabte 5 d'abril, o diumenge 6, al costat de la Rosana Mollano, que és psicòloga de la CIC Corabant, l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya i a més a més responsable de l'espai Família Discapacitat aquí a Catalunya sense barreres. L'hem fet nostra, la Rosana. Què tal? Bona tarda, benvinguda. Hola. Hola, què tal? Bona tarda. Avui parlem dels conflictes més habituals en famílies amb un fill amb discapacitat. Uh -huh. Clar, dit així, Rosana, eh, anunciat així el tema... Es podria pensar que la discapacitat per si mateixa genera un conflicte a les famílies. Uh -huh evidentment que de cap manera eh, la, la, la situació de discapacitat pot generar conflictes concrets, no? però sí que és cert que el fet de tenir un fill amb una discapacitat doncs, eh, fa que, la, que els conflictes potser siguin més intensos o que fins i tot apareixin situacions que a un no s'espera. Eh? A totes les famílies eh, hi ha conflictes. La, al llarg de la vida de les persones sempre tenim conflictes que poden venir donats doncs, per situacions externes a nosaltres, com pot ser doncs, situacions socioeconòmiques determinades, o canvis eh, amb, amb la nostra vida que ens impliquen doncs, marxar a un altre país o a un altre lloc a viure. I també tenim conflictes interns que venen donats doncs, per dificultats en la comunicació entre nosaltres o, o situacions inesperades que es donen a les famílies, com la mort d'un pare, d'una mare, un aïllament. Eh, sempre hi ha conflictes, no podem dir que la nostra vida estigui exempta d'això, no? però sí que és cert que quan arriba un fill amb discapacitat poden haver-hi coses que són més complexes. Entenem que a qualsevol família hi ha conflictes Evidentment Però en el cas de les famílies que tenen algun membre amb discapacitat hi ha alguns conflictes eh, diferencials? podríem dir que es viuen amb més intensitat alguna de les coses que van passant a les famílies amb normalitat. No? O sigui, els canvis d'etapa, eh, els moments importants a la vida de la persona amb discapacitat que poden tenir a veure doncs, amb, amb entrar d'insertar-se eh, en el món laboral o entrar a l'escola. És a dir, que sí que hi ha situacions que, en les quals les famílies es poden sentir més desbordades, més desorientades. Però els conflictes, evidentment, eh, es poden donar dintre de la família en diferents situacions, no? O sigui, comencem per una relació de parella, no? A la qual arriba aquest fill amb discapacitat. Doncs, les relacions de parelles poden veure d'alguna manera, tocades. No? Les relacions entre els germans, que vam estar en un programa parlant d'això, no? les relacions amb, amb, amb els germans que tenen un germà amb discapacitat. Les relacions pares-fills, eh? aquestes relacions parentals, aquests vincles parentals. També es posen en qüestió moltes de les coses que amb una família que no té un fill amb discapacitat, a vegades es qüestionen. No? Quins límits hem de posar? Eh, fins a on hem de ser permissius? Fins a on l'hem d'acompanyar? Quan li hem de començar a donar més autonomia? Són conflictes que apareixen bueno, més marcats en aquestes famílies, evidentment. Parlem de conflictes que hi ha en famílies quan, quan en aquesta família hi ha un membre amb discapacitat, que pot ser fill o filla, ara o mare, uh -huh. parlant d'aquest nucli. Sí, d'aquest nucli. Llavors, núcle. clar, els conflictes serien una miqueta diferents, oi, Rosana? Sí, sí, clar, aquí estem fent, doncs, a grosso modo, posant totes els conflictes a la mateixa caixa, no?, i podem parlar de tot en general. Però sí que és cert que hi hauria diferències. No és el mateix amb eh, una parella que no s'espera una situació com pot ser l'arribada d'un fill amb discapacitat, doncs, entomar aquesta situació, acceptar aquesta aquesta nova visió que tindran i aquest futur que els espera, no? de, molt centrats amb aquest fet fill amb dificultats, que si, per exemple, aquesta discapacitat és sobrevinguda no? arran d'un accident o d'alguna patologia. O sí aquesta patologia la pot tenir un pare, un progenitor. Eh? Evidentment. És, és molt diferent. Has parlat de conflictes interns. Uh -huh. Llavors, es pot deduir que hi ha a les famílies conflictes interns i externs? Sí, tot això que de dèiem al principi. És a dir, uh, conflictes interns a les famílies què tenen a veure amb les dificultats que pot haver-hi amb la comunicació? En aquesta comunicació de parella, que hem dit, o amb aquesta comunicació pares-fills, o fins i tot la comunicació envers els altres, envers el rest de la família. Eh? Aquests conflictes que venen donats, doncs, a vegades per no parlar de les coses clarament, per voler amagar situacions que molt sovint tenen a veure amb les dificultats no? de, de, que, que ens aporta un, un fill amb discapacitat. Uh, aquests conflictes interns també tenen a veure doncs, potser amb la manca de relacions socials, de la família, les dificultats per tirar endavant un, un projecte de vida que un imaginava d'una manera i que ara resulta que és d'una altra. I els conflictes externs que, com et deia, venen donats per a aquestes situacions que a vegades no podem controlar, que no depenen tant de nosaltres, no? com podria ser doncs, les qüestions laborals que ara estan tant a l'ordre del dia. No? El perdre la feina, eh, famílies que a vegades doncs, el, la persona que, que, que tira endavant amb la feina doncs, l'ha perdut, però que també es dona el cas dels de dos, dos pares que perden la feina, o, o avis malalts que tenen, que tenen que estar a casa, persones dependents que, que realment doncs, han de, han de, provoquen també a les famílies doncs, un, un trasbals i una implicació que a vegades porta a deixar de fer coses que un volia fer en aquesta vida. No? Començant per la feina, que a vegades s'ha de deixar, però també seguint amb les qüestions d'oci, de, de, del dia a dia. Podríem dir que la discapacitat molesta en una família? A veure, jo aquesta paraula no m'agradaria utilitzarla perquè moltes famílies eh, arran de situacions de discapacitat, Eh, ja sigui sobrevinguda o amb fills que arriben amb discapacitat, doncs moltes famílies surten enfortides. Passat aquest temps de crisi inicial, que suposa doncs, adaptar-se a aquesta nova situació, eh, doncs surten enfortides, els lligams es fan més forts, les famílies es veuen més unides, eh, tots s'impliquen d'alguna manera i prenen responsabilitats. És a dir, que jo no diria, no, no m'agradaria dir aquesta frase. Evidentment que, que suposa un trasbals i que a vegades hi ha famílies que queden enquistas amb situacions eh, que els fan estar inemovibles amb allò, amb aquell dolor, amb aquell malestar. Evidentment que passa, eh? però sempre hem de pensar que, que de tot eh, podem intentar tirar endavant i sortir-nos i, i bé, i amb les famílies que tenen fills amb discapacitat, doncs també. Tu sempre has dit que els conflictes fins i tot eh, ens poden ajudar a créixer. Uh -huh. no, tenes, no tens una visió negativa del conflicte en si mateix. En si mateix. A veure, el conflicte podríem dir, dir que sí, que amb un principi podríem dir un conflicte és negatiu, però és que la vida està plena de conflictes, petits, grans, evidentment no és el mateix una situació que puguis resoldre ràpidament que una situació de pervida o una malaltia crònica, per exemple. Però evidentment mh, hi ha persones que tenen aquesta capacitat de, de cercar respostes, de buscar com adaptar-se, que se senten molt vinculats entre ells, que es permeten comunicar se les emocions, els sentiments, que poden créixer en aquest sentit a partir d'un conflicte, eh, però evidentment no tothom és igual. I en aquestes situacions en les que les famílies queden enquistades o queden eh, malmeses no? les seves relacions per a aquestes situacions de conflicte, doncs és important demanar ajuda. És important demanar ajuda a professionals que poden ajudar-los a, a tirar endavant, a veure les coses d'una altra manera, enfocar les coses d'una altra manera, buscar els recursos propis i seguir endavant amb il·lusió i amb ganes. Nosaltres parlem de conflictes, però potser habitualment es parla de problemes. No? Sí, sí, sí, sí, hi ha problemes per aquí, sí, sí. Tenim molts problemes. Tenim molts problemes. Tenim molts... Sí, és sí, una paraula que... que no empodera pas. No, la veritat és que no dona aquesta capacitat a no? les persones per dir pots, pots, eh, pots seguir endavant i pots tirar endavant, no? Però, però bé, és important també a vegades canviar una mica el llenguatge, no? Per començar a pensar diferent, no? Si en comptes de dir tinc un problema per una cosa que pot ser mínima, doncs podem dir, bueno, bé, tenim una cosa a resoldre, no? <ríe> Parlem-ho. Sí, parlem, podem parlar de conflicte, de repte... Sí, de reptes no? també, sí. Mm, aprenentatge... Uh -huh. Bé, en qualsevol cas, pensem en tres conflictes concrets. A veure si podem posar tres exemples per situar una miqueta els olillents, que avui estem parlant de conflictes en famílies on hi ha algun membre amb discapacitat, sigui fill o filla, mare o pare, fins i tot avi o àvia. Uh -huh. Pensem una família o un dels avis, per exemple... Doncs té la malaltia d'Alzheimer, uh -huh. que s'experimenta una transformació important sí. d'una persona, que uh -huh. és vista per fills i, i, i per nets. No? Uh -huh. Pensem en tres conflictes concrets que es poden donar. Mm, sí. Posem aquests exemples. Val, per, per exemple, no? en la família que tu has dit, no amb un avi amb un Alzheimer, eh, normalment acostuma a passar que dins de la parella que cuida d'aquell avi, no? o sigui, els fills d'aquell avi, no? la, la, la família, la parella, doncs un dels dos ha d'assumir les tasques de cuidador. Normalment, tots ho sabem, aquesta tasca recau sobre les, les dones, eh? sobre la mare de la família. és. A dir, la... Val, doncs anuncim sí. aquest primer conflicte. Un avi o àvia sí. que eh, té la malaltia d'Alzheimer sí. impacta la seva vida i un uh -huh. dels eh, pare o mare d'aquesta família s'han de fer eh, càrrec d'aquesta persona, de la cura d'aquesta persona, habitualment sí. és la dona. Aquest és un conflicte un segon? Un segon conflicte. Podria ser, per exemple, uns eh, fills, no? un amb discapacitat i un sense... Eh, que rivalitzen constantment, que tenen gelosia entre si per qüestions de, de l'amor dels pares o de les atencions que reben dels pares. Podria ser una segona situació. Conflicte entre germans, un amb discapacitat i l'altre sense per, eh, diguessin guanyar l'atenció dels pares. Uh -huh. Bé, aquest seria un segon conflicte. I un tercer... Un tercer, anem a posar un exemple, um, imaginem que um, arriba un fill amb discapacitat, això que dèiem al, també al principi per retomar una mica això, i uh, els avis volen ajudar, no saben com, i això genera amb els propis pares d'aquest fill un neguit, perquè tenen que atendre, per una banda, aquell fill que acaba d'arribar amb una sèrie de dificultats, i aquells avis que no saben com ajudar i que d'alguna manera estan parlant. D'estorben, no? no? Sí. Sí. Sí, sí. Avis patidors. Sí, avis patidors, que és el que més acostuma a passar, evidentment. Pensaríem en un divorci, on eh, s'aplica una custòdia compartida i un dels fills té discapacitat. Uh -huh. També. Molta, una situació molt complicada, també, perquè aquí entren altres situacions que tenen a veure amb qui es farà càrrec, qui pot mantenir o, o cobrir aquelles despeses que suposa aquell fill, qui atén aquell fill, eh, malgrat les hores d'escola o de, de, de centre de treball on estigui, però qui està atenent aquells fills... És a dir, que sí, que realment és un, és un problema afegit, és una altra situació important. I un altre conflicte podia ser buscar un recurs residencial uh -huh. per a un membre de la família que tingui discapacitat i hagi d'estar atès uh -huh. en un centre. Situació molt conflictiva, també, perquè sovint genera moltes pors, eh, deixar aquell fill, separar-se d'aquell fill del qual un ha estat eh, cuidant-se durant molt de temps, deixar càrrec d'altres persones no, eh, aquell fill que tu... Bueno, has estat sempre sí, sí. pendent, no? Doncs aquí tenim unes situacions molt concretes per aterrar el tema de la sí. teoria a la pràctica Exacte. en el dia a dia. Perfecte. Bé, doncs, ara podem actuar de, de dues maneres. Mm -hmm. Una, uh, posibilitadora i una altra, enfonsant-nos. Sí. sí. Què hem de fer per enfocar-nos cap a uh, l'acció la, la, més possibilitadora? Que el conflicte puguem afrontar-ho bé amb recursos mm -hmm. i que ens passi la mínima factura possible. Per exemple, hem posat la primera situació, no? Aquesta mare que es fa càrrec del fill, que pensa que ella és l'única que pot atendre les necessitats d'aquell fill, aquesta mare que potser ha hagut de deixar la seva carrera professional per poder atendre aquell fill, i se sent... Doncs se sent descuidada també per, per aquest motiu, no? se sent eh, lluny de les seves eh, ganes de fer coses, que se sent com quasi cansada, ressentida per tot allò que li està passant. Bé, eh, important poder atendre què és el que està sentint, com es pot aconseguir donar-li un suport a aquesta, a aquesta persona, no? que ella sigui capaç de poder expressar què està sentint amb allò i de quina manera necessita ser ajudada. Això és molt important, no? Atendre eh, els seus moments d'oci, que pugui tenir moments de respir, poder deixar aquell fill amb algú per poder sortir, per poder fer coses que la gratifiquin una mica o, o, o fins i tot, un cop aquell fill ja és més gran, doncs poder allunyar-se, eh, poder sentir que hi ha altres persones i altres situacions que poden ajudar aquell fill a tirar endavant, que no és només ella, exclusivament, la que s'ha d'encarregar sempre. O sigui, vas per cas per cas, veig. Sí. No hi ha Bé, uns, uns, no, unes característiques no, comuns podem que posar es puguin aplicar comuns. a, sí, a sí, qualsevol situació sí, sí. de conflicte? Sempre, bàsicament, seria uh, poder escoltar cada un dels membres de la família en totes aquestes situacions que hem dit, per poder veure quines necessitats tenen, què és el que senten, poder expressar les seves emocions encara que aquestes emocions siguin negatives, és, per poder aconseguir donar-los la volta, veure el costat positiu, que a vegades costa, eh? és a dir, enfortir els lligams d'aquesta família, capacitar-la per, per sortir-se'n, de les situacions i, evidentment, doncs, buscar informació, buscar xarxes de suport, aprendre d'altres famílies que també passen situacions similars, a veure com han resolt els seus problemes, els seus conflictes, poder compartir sentiments... És a dir, que sí que és cert que hi ha tota una sèrie de coses que les famílies poden anar a buscar amb altres entitats, amb persones que tenen situacions similars. Podríem dir que això seria global a tots aquests conflictes que hem dit, no? Molt bé, Rosana Mollano, doncs ha estat un pla tenir-te al programa, com sempre. Molt bé. El mes de maig tornaràs. Sí, encantada. Voldríem plantejar-te parlar de l'adolescència. Perfecte. D'un fill o fill amb discapacitat, que és una etapa que ja, de per si, És una mica als pares i mares de cap, eh? Ja fa por sentir aquesta Ja fa por sentir aquesta paraula. Molt bé, Rosana, doncs t'esperem al mes de maig. Una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. Molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga, nosaltres continuem a Catalunya sense barreres, ara a l'espai de la nostra escriptora Sega Mercè Guiu. El calidoscopi de Mercè Guiu. El passat 24 de març, l'organització mèdica col·legial OMC va presentar El buen que hacer del médico, una guia de pautes que pretén orientar els professionals en el camí de les conductes i les actituds, com la millor garantia per a la salut dels pacients. El grup de treball, una pràctica mèdica en què participen experts en ètica, deontologia i formació professional, ha estat l'encarregat d'elaborar aquesta guia que té com objectiu servir d'instrument als metges per assolir una conducta impecable i una actitud adequada a les expectatives de la societat. Aquesta guia completa el codi de deontologia mèdica d'obligat compliment per a tots els professionals de la sanitat. Segons Juan José Rodríguez Sendín, president de l'OMC, la comunicació metge-pacient és un aspecte encara millorable, sobretot pel que fa a la compassió, posar-se al lloc del pacient, sentir alguna cosa quan algú mor o sent dolor o simplement està mort de por. Els metges no només han de ser sincers i capaços de guanyar-se la confiança dels pacients i familiars, sinó també delicats i receptius a l'hora de facilitar informació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 Obrim a continuació l'espai destinat a donar veu a les entitats socials del país. Avui, Toni, ens portes Ventijol, l'Associació per a la Salut Familiar i Comunitària. És així, correcta? Correcte. Doncs eh, anem de família en família i tiro perquè me toca, no? M'acabo d'inventar aquest joc. Fes-nos cinc cèntims abans de donar pas a la nostra convidada, Toni. Mira, Anna Ventijol és una associació fundada l'any 1994 amb l'objectiu d'oferir a les famílies atenció psicoterapèutica i social especialitzada. Des d'aleshores ha anat consolidant i ampliant les col·laboracions amb diverses entitats i organismes oficials. I quins temes ens diries eh, que treballa aquesta entitat, aquesta associació? Mm, doncs eh, molts i, i variats. Per posar només alguns exemples, trobem la prevenció dels trastorns psicosocials en la infància i l'adolescència, a través de les famílies, conflictes entre pares i fills, uh -huh. problemes de relació i de parella violència familiar i abusos sexuals, acompanyament en processos de canvi, de dol, de pèrdua, problemes d'addiccions, depressió o estrès... Sí. Amb nosaltres tenim els estudis de Ràdio Estel la Carma Bosch, que és directora de Ventijoll. Què tal, Carme? Benvinguda a Catalunya Sense Barreres. Bon dia. Per quines raons neix una entitat per abordar totes aquestes problemàtiques típiques dels, dels serveis socials públics, si m'ho permet? Sí. Això ens va portar, després de molts anys de treballar en drogadependències amb alcoholisme, que hi vaig treballar i anàvem que darrere de, de totes aquestes, aquestes dependències hi havia greus problemes familiars. Aleshores, això ens va portar que havíem de treballar això d'una altra forma, amb unes altres tècniques, i ens va portar a estudiar teràpia familiar. Quan me'n vaig posar a estudiar teràpia familiar, vaig veure que molts dels meus companys, quasi tothom posava la privada, perquè no hi havia res oficialment. Només hi havia l'escola de teràpia de Sant Pau, que hi havia una llista d'espera de més d'un any. Vient, jo treballava llavors a medecina interna a la Vall d'Hebron, veia que hi havia molta necessitat d'aplicar les tècniques de la teràpia familiar, de treballar la família i tal i qual. I això em va portar a formar una associació amb la finalitat de implicar a les entitats públiques, perquè això ha de ser públic, considerem, i almenys de poc a poc per anar-hi anant. I amb aquest esperit per néixer. L'esperit de Ventijol és, per una banda, eh, que tothom pugui tenir teràpia familiar amb la mateixa qualitat amb la màxima qualitat, independent de la seva situació econòmica. Llavors vam dir, bueno, de moment, qui tingui i que pugui, que pagui, i qui no, doncs, impliquem-hi a les entitats públiques. Per això Ventijol està subvencionat, en part, per entitats públiques, com és benestar social, de, teníem cèntims de l'obra social de la Caixa, que, bueno, que aquesta no és pública, però després de benestar social, de, de, de, de sanitat poc a poc, amb unes quantes subvencions, però anem treballant a mesura que podem veure que podem donar resposta a les necessitats d'aquella gent que no poden. I, Carme, uh, parlant de professionals, diguem, uh, quina formació tenen els professionals de Ventijol per atendre a la població que ve als vostres programes? Sí, com parlava de qualitat, això ens ho vàrem preparar Tots els nostres professionals tenen són psicòlegs, tots tenen el màster de quatre anys de teràpia familiar, tenen un complement de, de formació especial, uns en mediació, també fem bastants grups i els grups, tots de la gent que fa grup, tenen els quatre anys de màster de grup i, per tant, a més a més, fem supervisions cada 15 dies per un dels directors de per un tècnic molt superior extern perquè ens assessori amb aquells casos que tenim conflicte. Per tant, pensem que donem una gran qualitat. I parla'ns del programa Nou Caliu. Què és i si a qui va adreçat? Sí, Nou Caliu va néixer perquè de donar resposta a les noves necessitats que van sorgint, que és la nova pobresa. Varen veure que hi ha molta gent que abans estava en una situació econòmica que mai has pensat poder-se trobar amb aquestes condicions que es troben ara i que, per tant, que necessiten una ajuda. I són gent que no estan acostumats ni a atendre els, els serveis benèfics que hi ha. Llavors, aquest, aquest nou caliu va estar subvencionat per la Marató i que hem anat treballant. i El que passa que que consisteix en fer grups de, de fills i paral·lelament amb els pares per donar aquesta nova situació. Famílies en situació d'extrema pobresa, entenem. No, no, sí, d'extrema pobresa, però que no, han, que no venen de l'extrema pobresa que no. Sí, Eren sí, famílies sí. bastant normalitzades. Un fenomen que, han que ha impactat a la seva vida en un moment determinat. En un moment determinat i ara han quedat amb extrema pobresa. Però aquesta extrema pobresa els hi ve molt perquè no saben com atendre els recursos benèfics que la societat els dona. Sí, sí. Uh -huh. I amb això, el Ventijol eh, és un suport a partir d'aquests eh, grups, els, eh, els acompanya per a els poder... Fins ara ha estat subvencionat això per la Marató, i que molt bé. Ara... La Marató va ser un any, la Marató contra la Pobresa, i estem treballant moltíssim per poder a seguir. Però, és que el principal beneficiari... Ai, el principal... Que, Finançador. Exactament. Era la, era la Marató, la de la Pobresa, i ara no hi és. I anem lluitant per veure si cas podem fer el seguiment d'aquesta situació. Perquè els resultats avaluats han sigut molt bons i hem de continuar i estem lluitant per, per tenir-los. Uh -huh. Ens crida l'atenció el nom dels programes, dels projectes que porta a terme Ventijol. Estan molt cuidats, els treballeu amb molta, amb molta cura, no? Sí. Començant pel nom i continuant per la metodologia, la qualitat de la qual parlàvem abans. i Com consideres que és coneguda la vostra tasca per la societat? Bé, bueno, per una banda, eh, els noms sí que... Si posem, Cada projecte que tenim té un objectiu i busquem un nom que sigui, per exemple, el Tramuntana, que va orientat a famílies monoparentals, sobretot dones que estan soles, que han d'enfrontar-se la situació amb els seus fills. Bueno, pensem que la Tramuntana és un vent que dona empenta hmm. i que els hem de donar aquesta empenta. I un altre, que és el reiniciar.com, que són nanos que han tingut conflictes que, que hi hem d'anar i que s'han tornat violents i que fins i tot s'enfrenten amb els pares, doncs, bueno, a través d'un treball diguem, reiniciar pom-pom. Uh -huh. Deixem fora, deixem, fem un punt i a part... I més o menys tots els projectes que anem tinguent van siguent així. El coneguts. Bueno, llavores eh, això ho fem mitjançant els serveis socials Salut i ens, ens està derivant tota la gent que té un conflicte, que els professionals ho descobreixen i que hi ha una bona comunicació amb ells. El que passa que nosaltres en aquests moments doncs, eh, eh, sí que necessitaríem que molta gent ho sapigués més, perquè veiem que se'n poden beneficiar més gent que no siguin que vagin directament allà. Hi ha molta gent que té conflictes, que potser no va a cap servei i, en canvi, els hi podria ajudar molt. Uh -huh. És que això... Doncs, de moment, www.ventijol.cat per conèixer tota l'activitat d'aquesta associació. www.ventijol.cat Més preguntes? Uh, el fil del que estaves comentant ara, Carme, una persona, o una família que necessiti dels vostres serveis, com pot accedir-hi? Eh, I també voldríem saber, encara que abans ho has apuntat, si han de pagar o, o no. Sí, això, eh, accedir-hi, simplement trucant al telèfon 93 408 1236, aquest és el telèfon, i des d'aquí es van derivant doncs, també podem dir que a Ventijol, a part de treballar a Barcelona-Ciutat, que és allà on tenim a la, a, a, a la consulta, aleshores també estem amb, amb 22 poblacions diferents de Barcelona perquè els serveis socials ens, ens ho demanen i anem en aquests ajuntaments per acostar aquest servei a la gent. Perquè pensem que Barcelona ciutat sí que ja té recursos, però que ja té també moltes... que té moltes necessitats, però que té molts recursos en prou que eh, hi ha molts pobles i poblacions que no se'n poden gaudir. I amb aquest esperit també anem en aquests llocs. Pagar. Ja he dit abans que fem tots els possibles per trobar que la gent pugui, tingui. Aleshores, Passem barem, hi ha, pro, hi ha programes d'aquests com és el de l'obra social de la, el de l'obra social de la caixa, el de proinfància i alguns altres que ens fan convenis que amb aquests és pagar-ho tot i ja està. Ara el que ens surten d'aquests convenis que tenim amb aquestes entitats i bé la gent, aleshores el que fem és passar barem i passem un barem i considerem que el qui té. Paga una quantitat, millor paga de 10 euros, millor 15, potser 20. Eh, ara treballem més, treballem molt amb els jutjats de família. Els jutges cada vegada ens envien perquè diuen teràpia familiar a Ventijol, perquè hem vist, sincerament, ho dic amb un orgull, que hem vist que fem una qualitat. Però això ho estem negociant perquè això s'ha de pagar. I llavors també passem, veurem, qui té paga però qui no té, té dret a tenir aquesta possibilitat de tornar de tornar a plantejar-se, mirar-ho i que tinguin una visió, una llum per poder portar o la separació o el que sigui de cara a aquestes situacions. I estem lluitant una miqueta amb el Departament de Justícia per veure que, bueno, si vostès es donen un ordre que hem de, tindre, hem de fer teràpia com una sentència ha d'haver-hi alguna cosa darrere, perquè si no, poc que vivim pas d'aires del cel. Vent i jo el Sí. De totes formes, Carme, vostè, si l'ha sentit bé, mmm, diu que aborden els conflictes des del punt de vista de la teràpia familiar, però, clar, la família no vull dir que estigui en crisi, però sí que està experimentant un model, el model, una transformació important. La família d'abans no és la d'ara. Moltes vegades, en aquestes situacions conflictives, no hi ha família darrere. Com s'intervé, llavors? Bueno, nosaltres sempre treballem, encara que sigui un individu sol i tal, sempre tenim al cap la teoria de la família. Sabem que precisament eh, la, la persona que ha, ha de, que es desenvolupa sempre porta el que ell ha viscut en la seva família, quasi sempre. I encara que fem una teràpia individual, tenim... Tota la relació familiar que l'ha portat, les situacions familiars des de que va néixer, que l'han portat en aquesta situació. I mitjançant les eines que tenim i que tenen cada un dels terapeutes, s'apliquen per treure possible. Però encara que la família no estigui allà present, sí. hi està en el cap. En el cap, clar que sí, a les creences, i sí, tant. Uh, porteu a terme també un programa molt interessant que es diu Prevenció Ara. En què consisteix? Aquest programa és el marc, diríem, de ventijol. Sempre tenim en, en ment la prevenció. I la prevenció agafa a molts Aquest programa abarca a molts casos generals. De tots aquests programes, una mica generals hi ha treballar. Però sobretot tenim en el cap en què pensem que la prevenció ha de ser el més important de, de la societat. És la base, doncs. Si molta gent i molts polítics entenguessin l'importància de la prevenció, és una intervenció econòmica per al benestar de la societat i també de l'economia del país. Perquè si avui salvem una família mitjançant un nen o qualsevol cosa que el, programa, el, el problema sigui més gros i el podem readreçar, aquest nen evitarem de que vagi a un centre especialitzat, que vagi a un CRAE, que vagi o a la presó i tal. Uh, o bé a la presó. A llavores això és una economia pel país i sobretot pel benestar de les persones. Inversió avui per recollir fruits el dia de demà, podíem dir. Exactament, sí? just és el que nosaltres pensem. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos, Carme, amb tanta precisió, la tasca de Ventijoi perquè no la coneixíem pas. Eh? Moltísimes gràcies, Carme Bosch, directora de Ventijol, Associació per a la Salut Familiar i Comunitària totes les dades d'aquesta entitat a tresww.ventijol.cat 3w.ventijol.cat. Fins, eh, fins quan vulgui. Una abraçada. Moltes gràcies. Adéu, Carme. Adeu. Gràcies a tu també, Toni. Nosaltres continuem al programa. Ara anunciant bus diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació de d'atur. Ens arriben des de FSC Inserta amb la veu de la Dolors Garcia Bona tarda, Dolors. Molt bona tarda, Anna. Aquesta setmana estem seleccionant per la zona d'Argentona, a Barcelona, un perfil d'un tècnic electromecànic per fer tasques de manteniment de maquinària industrial. Haurà de disposar de vehicle propi per accedir del lloc de treball, així com més de 3 anys d'experiència en tasques similars. Es requereix formació específica en l'àmbit de la mecànica o l'electricitat i es valorarà disposar de carnet de carretoner. S'ofereix una jornada completa amb torns intensius i rotatius matí i tarda. Una altra oferta ens arriba de Montblanc, Tarragona, on estem seleccionant un perfil d'un operari o operària de producció per fer tasques d'alimentació de matèria prima a alimentària a línies de producció. Haurà de fer temes de control de l'entrada del material, verificació i registre de les temperatures de la càmera, realització d'estocs... En definitiva, es tracta de, de portar una miqueta a la línia de producció. Es requereix coneixements mínims d'ofimàtica per control numèric de la maquinària i es treballarà també per tots de treball. Per últim, continuem seleccionant per una important bogaderia industrial ubicada a Tortosa, Tarragona, al voltant de 30 operaris i operàries de bogaderia per fer tasques de classificació de roba segons clients i tipologia, càrrega de túneles de rental i rentadores, planxat i doblegat, empaquetat i expedició de la roba en carretons, entre d'altres. No es requereix d'experiència prèvia, però sí han de tenir capacitat funcional per fer tasques amb certa càrrega de pesos, estar en i en moviment durant la jornada laboral. Es valorarà comptant amb uns mitjans propis per trassars al jo de treball. Suferès contracte d'un any i jornades amb torns rotatius de 8 hores matí o tarda de dilluns a diumenge amb dos dies lliures entre setmana. Ja sabeu que aquestes ofertes laborals s'adrecen a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Ja podeu trobar totes aquestes ofertes a la nostra pàgina web portalento.es. Salutacions des de FSC Inserta i des de la setmana vinent. Moltes gràcies, Dolors. També deixem el vostre telèfon 93 238 49 49 93 238 49 49. 49 és el telèfon de FSC incerta a Catalunya. Ara fem una petita pausa musical i entrem ja en temps de tertúlia amb la nostra gent gran. <totimus> Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Everybody's doncs eh, ja hi som dins eh, de la nostra entranyable tertúlia de la gent gran, la vida certa d'edat. Avui compartim eh, conversar amb Manel Parcerissa, Esteve Pujadas, Amparo Montguillot i Concepció Moix. Què tal, nois? Com esteu? Molt, molt, bé, bé. molt bé. bé, molt bé. Què sembla, què sembla? Ara, Ara seré una mica políticament incorrecta i us demanaré l'edat per començar aquesta oh, tertúlia. Vinga. Vinga, edat. 68. 68. 76. 65. 75. 44. I el Toni Huguet, que també és 58. Ja estem tots identificats. Per què? Perquè avui parlem de persones centenàries. Molt bé. Persones de 100 o més anys. Sí. La mare de l'Emparo Montguillot sí. era una d'aquestes senyores. La mare li van donar la insígnia al batlle que va arribar a casa a l'any 2009. Va ser maquíssim, realment. Va parlar ella per tots, perquè tenia una ment molt clara. Tenia una ment clara perquè havia llegit moltíssim, feia poesia, havia pintat, eh, en fi, però tot això de llegir tota la vida, però tot això de manualitats a partir dels 75 anys. Va fer una exposició de pintura, en fin, va tindre una vida bastant activa sobretot a la ment activa. inclús quan no hi veia, intentava fer poesia per poder recordar de coses i no caure amb l'oblit, amb la gent i amb tot. La teva mare ja no hi és amb nosaltres, no, no, no. però va viure més de 100 anys. Sí, 102. Cent dos 102 anys. Sí, un hito se la van portar. Uh -huh. L'any passat, 342 persones d'arreu de Catalunya van rebre la medalla centenària que hi el Departament de Benestar Social i Família. Uh, la teva mare, entenem, en sí, sí, que tenia sí, aquesta sí. medalla. Sí, sí, una insígnia de sardanyola, d'una bret que fa l'insígnia. No ben bé una medalla, però va ser molt maco, molt, molt, molt coneixeu, entranyable. Coneixeu persones que tinguin aquesta aquesta uh, medalla centenària? No, no, jo coneixo un de 99 anys, però encara no... Li han fet un homenatge, ara, a Sant Vicenç Montal, li han fet un homenatge, però en té... En comprar... 99. Jo no en conec cap. Jo no. tampoc en conec cap. I l'Emparo, a més a més de la seva mare? Bueno, tinc les meves tietes que tenen 90 i tants i encara pinten i encara estan molt bé de salut i de ment. Sí, sí. Encara passegen, encara se'n van a tertúlia amb les amigues. Sobretot la que tinc a Astúries. Surt molt amb les amigues. Sí, sí. La veritat és que dóna gust veure-les. Sí. Què us sembla a vosaltres aquest reconeixement de la Generalitat? Bueno, bé, home, és, un, és un mèrit haver arribat i, a, a aquesta edat i, per tant, doncs, és, és, és bonic doncs, que sols hi faci una, un reconeixement així. Sí, jo te sí, sí. que està molt bé, perquè molt bé, amb 100 anys hem tingut temps de contribuir amb tot, amb tot allò d'aquí, no? Sí, jo penso que els 100 anys pot ser una meta. Ara, com arribes a la meta? Aquesta és la pregunta. Bueno, jo crec que depèn de les persones. Lo principal és no sentir-se soles. Això és arribar a la meta. O sigui, és més, la meva mare va dir que l'època més feliç de la seva vida va ser del 70 al 90, perquè era independent total i podia fer el que li donava la gana. I això va ser un, un dels detonants de que arribés, jo crec, a aquesta edat quan eh, l'Esteve parla de com arribem a la meta, parles de la salut física, sobretot, sí. tot, també I mental. mental eh? oh, eh? sí. Sí, sí, sí, sí, molt bé. Doncs durant aquest any 2014, una vintena de persones ja han rebut la medàlia centenària. Penseu que vosaltres obtindreu aquesta medalla Que arribareu als jo cent anys? Jo m'imagino que no, eh? Tampoc, tampoc hi aspiro. Tampoc hi aspiro. No, no, no hi aspiro. Jo ja tinc aixaques. Què és que vol dir? Vull dir que, si això va més, ja m'explicaràs. Home, jo, la meva mare va morir en 93 en totes les seves facultats i tota perfecta. I jo penso que potser a mi em tocaria viure una miqueta més, no? Jo crec que tinc bons gens. El que passa que jo ja vaig tindrà que treballar no com la meva mare, dependent d'altres persones durant 45 anys, amb la qual cosa estic més desgastada. Jo, més que el fet d'arribar a aquella edat és arribar a la que sigui bé, de salut, de, de salut mental i... i i, I física, eh? Sí. La qualitat més que, que, que la quantitat d'anys. Sí. Jo faig més activitat ara que abans, eh? Pensa mm. que l'altre dia vaig fer 23 quilòmetres de caminada, eh? Febre. I estic apuntada al cort inglès per fer la del ah, domenja eh. que ve. Ah, o sigui, Déu sí. Déu-n'hi-do, em paro. Sí. A veure què us diuen aquestes dades. Anem a mirar a qui han donat aquestes medalles centenàries, no? A Barcelona, 187 dones i 45 homes. Ala, Girona, 24 dones i 8 homes. Tarragona, 23 dones i 8 homes. Lleida, 21 dones i 8 homes. Ui, les dones, aquí tenim l'avantatge. I a les Terres de l'Ebre, 15 dones han obtingut la medalla centenària i només 3 homes. Què els mate, això, els no? matem a tots, els matem a tots. No. No, jo crec... no, jo crec que la dona es cuida més que l'home. O sigui, té menys A L'home ha sortit molt fora de casa, encara també ho fa la dona, en la qual jo no sé si arribarem les dones no sé. amb aquests... Sí que va per aquí, això. No jo sé. crec que sí. No sí sé, perquè... La dona, sí. dona treballa tota la vida, perquè tota la vida ha treballat. Dir, la dona treballa sempre a dit i dia. Però la dona ha nascut per cuidar, ja ho porta d'intel·ligència, llavors no pot posar-se malalta, i tenim més energia que els homes. Amparo, això de que la dona ha nascut per cuidar, no sé, no sé. Sí, moltes sí. dones te'l te qüestionarien, sí, aquest, aquesta ja, creença. Sí, hi ha, hi ha persona que no li agrada cuidar. A bueno, nosaltres abans potser sí, eren més ennegades, perquè uh. ens van posar així i ho vèiem a casa, però ara no es pot demanar això. Penso, bueno, per l'estil de vida que porten, no? Però abans també treballava molt la dona, eh?, fora de casa. Sí, clar. Potser el secret de tot això és el, el moviment, no? O sigui, l'exercici. L'home en fa menys exercici quan se jubila, i la dona en fa més. Això ho crec també, eh? L'home, un cop està jubilat, s'aposenta i ja està. O sigui, si fa alguna cosa, més aviat, doncs, no, no, sortir no. Nosaltres sortim més. Primerament que no, no abandonem la feina de casa. Mm. Els fills encara compten amb nosaltres, encara, perquè llavors ja compten per ells i pels nets. Els tenim cada dos per tres a casa. A, a, llavors, hem de fer, quan fem menjar, n'hem de fer per més encara. Hem de pensar més. I tenim una activitat molt diferent, i els homes no. Continuen, o sigui, no tenen la feina que tenien, ni els horaris que tenien, i llavors el que passa és que estan més relaxats, però llavors s'acomoden, i això crec que els hi fa anar en contra de la seva salut. Mireu una cosa, sembla ser que les dones viuen més anys que els, que els homes, però ja els experts diuen que en pitjors condicions de salut. És, és un veritat. tema que us proposaré per parlar el mes de maig, si us sembla. Molt bé, sí. està molt sí. bé. Analitzarem una miqueta que està passant amb la salut femenina i masculina de les persones grans. Tornem a les persones centenàries, que és el tema de conversa d'avui. Mireu, des de 1998... Avui, el programa d'homenatge a les persones centenàries de Catalunya ha entregat més de 3.200 medalles. És que aquesta xifra ha anat creixent al llarg dels anys. Per exemple, s'ha passat de 252 medalles l'any 2009 a 342 l'any 2013. Bé, molt bé. Sí, sí. Sí, sí, sí. Tenim esperances. Que tenim esperances, Ana. Per a mi, per això, això és els medicaments, eh. Sí, més qualitat sí, que ajuda, que ajuda, ajuda, ajuda molt. És forma de vida. Sí, ens cuidem més, anem més sovint al metge, a lo que una qual coseta que ens fa mal i potser també estem més ben portats, sí. Pues jo al revés que tu, si intento no anar al metge perquè s'em me troba analg. No, jo no. Ja he donat una cosa sempre troben algun. Jo procuro de anar-hi poc. I sempre, si tinc algú, penso... Demà potser no ho tindré, veure si ja ha passat. Però per dir, pels de casa, jo dic que jo, hi van més. El meu marit hi va més sovint i les fa revisions periòdiques, hi ha de vàries coses. Jo també, eh?, alguna coseta cada any. Però, bueno... Sí, però és diferent. Ja no sé si va per aquí, això, eh? Perquè, no? dir, penso que va per la, la forma de, de, de vida, perquè, antigament activament, doncs, la gent no es cuidava, i avui dia, doncs, eh, i, eh, cada vegada hi ha més cuidats es cuida més les persones, tant amb el que es fa referència al metge com, com la, la, la forma de vida, saps, es fot més esport... L'alimentació te'n va molt més, eh? dieta mediterrània... Oh, el clar, clar. mira el colesterol, sobretot Recordeu-se abans... que no es pot tenir més de 200 que es mirin a la farmàcia. I avui dia doncs, et fas controls de, de, de colesterol, tal, el cor... Farem, eh? dir. A veure, joves, vosaltres què feu per viure 100 anys? Ui, jo, bueno, de moment, <ríe> hi vull arribar-hi. Pues jo continuant la vida, mentre físicament m'ho permeti, el meu cos, anar portant la vida que porto ara. I no quedar-me assentada, eh, fer moltes coses, tenir la ment ocupada, estar també pels de altres i que també t'aporten moltes coses, et donen felicitat, i tot això és molt bo, i poder riure força, no? No està, no està enfadat. Ja, ja, ja, ja no tinc aquesta, aquesta fita, eh? ja ho he dit abans. No tinc la fita d'arribar doncs, als 100 anys. Tinc la fita de viure els anys que sigui i viure bé. Eh, viure amb una qualitat més com una quantitat d'anys. Això ho podem demanar, però com que... Jo sempre sí, dic no clar, pensar clar, en el que ens pot passar. Clar. Ja vindrà, no? Jo penso sí, que sigui el que vulgui, no? i que sigui bé, que sigui allò de que avui estàs bé demà, s'ha acabat. Pues jo, viure el dia a dia, continuar cuidant els nets, que m'agrada molt, la veritat és és una segona joventut per mi, ah. que està per ells, que per els meus fills no, va poder, no vaig poder estar, i pensar en viatges, sobretot en viatges i en caminar i anar a senderisme i tindre bones amistats, poques però bones. Ah, això és bo, l'amistat també més molt bona, que puguis comunicar tot el que et passa, ja també és un descans per a la persona, que tens una seguretat que aquella persona t'entén, potser no cal que et doni la raó, perquè a vegades tampoc la vols que te la donguin, però que t'escoltin, sobretot que t'escoltin i quedes molt descansat. Sí, sí. Bé, bueno, doncs això, que, que, és que no sé que el respecte... Estàs d'acord en tot el que diu sí, la Concepció. És és viure, viure bé, viure... I... I, i has canviat els hàbits, el que dius tu... Continuar somiant. Cuidar els, cuidar clar, els nets. exemple, aquí sí. tenim la Concepció diu... La Concepció sí. diu... El meu desit és arribat als 100 anys. Clar sí, que no, clar que sí. Jo tinc aquest desit, ja ho eh? no. porta a dins. Sí, sí. El Manel diu, jo ja no. Jo no. no jo no, ja jo jo jo no penso viure, de quina viure, manera, eh? Perquè... de salut, però, vull si m'he de morir al no. 79, doncs em morir al 70. És el que el, el, el Manel mal. ja diu, als 100 anys, però en quina salut? Jo no ho penso. Arribar al 100. Home, la salut... I ja vindrà. Ah. Però que arribar arribat i ja ho veurem. Anem a, anem a veure la claro. mare de l'amparo Què li deia quan tenia cent anys? Bueno, doncs pues que, que no em posés mai trista, que es fossi positiva, que no deixés de fer activitats, que, que estimés i visqués, i si podia viatjar, que aprofités, i res més. Tot ella això. no es queixava de l'edat... No, no, no, mal... no, mai anava no. amb mai mai el taca-taca ni res. I cada dia s'anava una horeta al bar de la cantonada, que la venien a buscar, a prendre el cafetó. I el dia que li va, li va agafar Litus acabava de prendre un cafetó d'aquells. Això que diu que va malament, però ella no se perdia. Veure el seu gotet de vi al migdia... Eh? i per Nadals o altres activitats, veure's el Xupito i coses altres. Sí, sí, sí, bevia una miqueta d'alcohol, sí. Això... La uïda, com, com, com la tenia, la uïda? La uïda ja començava a fallar-li, però encara sentia, li agradava la música, i quan va deixar de veure beure l'11, va ser tan amable que li deixaven uns DVDs per poder escoltar lliure, llibres, ah. eh, i ella s'oposava, se posava, se'l muntava, no, no era molt independent, es podia dutxar... No, no, era molt independent. O sigui, que el mateix dia de l'ictus va a fer el seu cafetó. Sí, sí, el cafetó pel matí sí, sí, sí. O sigui no se'n va donar. Mm. Sí que se'n va donar i ja, inclús, quan anava a l'hospital, va dir, ui, mare Déu, tinc perquè ja s'ho veia ben ja. I em va dir que m'estimava. Mm. Sí, ah, que maco, mosques, sí. que maco, sí. Eh? Sí, sí Quin... que no ho deia mai, no estava gaire acostumada, però eh, eh. aquesta vegada m'ho va dir, sí. Testimoni... I porta record. Quin, ten... Quin testimoni maco. et deixa la teva mare molt com a persona bo. centenària? De fortalesa. Fortalesa, molta fortalesa, sí. S'ha de viure el dia a dia i no hi pensar en res més. I jo preferiria, voldria no donar feines de més com va fer la meva mare per mi. No va donar feina, res més. Ah. Va donar alegria i punt. L'Eigra era am... bastant independent fins als últims dies. Sí, sí, sí. sí sí. sí, sí uh -huh. Dels 70 als 92 va viure independent al costat de casa, evidentment. Però va fer moltes activitats i era feliç. Potser no era tan feliç quan va tindre que venir a viu la casa meva, perquè es va tindre que adaptar a moltes coses. Jo de la felicitat de, vi... de que necessites viure amb gent no és ser lliure, la felicitat de les persones grans és ser lliure. Apunteu sí. maneres per ser persones centenàries, eh? Manel, parterissa, Esteve sí. Pujadas, Amparo Montguillot i Concepció Moix, i si esteu tan guapos i plens de vida. Ah, sí. Quin honor tenir-vos al programa. Moltes gràcies per ser-hi amb tu. mi. A a tu, Ens tu. veiem el mes de tu, maig, eh? A tu, a tu. Vinga, una abraçada. Una abraçada a vosaltres, Adios. amics i amigues oients, sigueu persones felices i solidàries. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. But I tell you what I want to tell you